Първата идея за размишление – посланията на един ислямски учен. Тука само ще каже, че той имал някаква склонност към софизма. Има ислямисти, които нямат такава склонност. Тоест, още не са приети. Други признават софизма, трети само го уважават и така нататък. Това са различни степени. Този ислямски учен казва «Познай търпението и знай че никое цвете не цъфти преждевременно. Ако Аллах те обича, ще се грееш в Неговата светлина. Тук той говори към своя син. Обръща се към Него и тези думи са към Него. Нека търпението да е твоята храна. Изключително важно нещо. Сещам се, Мохамед казва търпението е половината религия. На друго място казва: Чистотата е половината религия. С търпение зеленото грозде озрява. Казва: Крийте тайните си дори от косите си. Ако не следваш Бога, си не мой, и двата свята ще ти се отъмнят и двата свята ще ти се отъмнят. Ако загубиш вярата си на този свят, от зелена ливада можеш да се превърнеш в сива пустиня. Бъди, бъди благосклонен с невежите, но не спори с тях, за да не хвърляш златото в кълта. В приятелството и в любовта бъди умерен. Сред невежите, мъдрите се чувстват като в пустиня. Сине Мой, най-голямото богатство е душевното богатство. Не забравяй, че във Върховният съд ще се държи сметка дори за един чорап. Всички нечисти ще се пропукат от страстите и гордостта си. Сине, Мой, хората на духа не губят на празно никога живота си. Те са целенасочени към Аллах. Човек е враг на самия себе си, а приятел му е самопознанието. Мъдрият тъй като неговия син щел да става голям император и владетел на голяма област, той му казва Мъдрия не воюва с оръжия, а с сърцето си. Любовта трябва да бъде сърцевината на твоето дело. Не забравяй откъде идваш и на къде си се запътил. Я съм казвал и днес в един разговор казах ако някъде на 300 метра или на 1000 метра една мравка завие надясно, Бог знае защо точно завива надясно. Е как може при такова око да се скриеш въобще и да мислиш, че никой не те вижда. И помни, Сине не мой, има изпитания, които не отдалечават от злините. И помни, Мъдрият е човек, който улеснява твоите трудности. Мъдрият е бистър райски извор.